Itt a 90.9 Jensen. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a jó, a rossz és a nézhetetlen című rádióműsor, amelyben a helyi című filmről fogunk beszélgetni. Miért választottuk ezt a filmet? Azért, mert a, az írója, rendezője, Paolo Genovese már megörvendeztetett bennünket egy jó filmmel. Írója annyiban, hogy a forgatókönyv írója, mert az eredeti alkotás egyébként egy 2010-es The Booth at the End című. A sorozat már megörvendeztetett minket egy jó olasz filmmel. Tavaly és az önkényes mérvadóban beszéltünk is erről. Ez a film volt a teljesen idegenek című film. Ugye ez az, ami arról szól, hogy egy. 8-9 fős baráti társaság leugrik szépen a, a, a vendégségbe egymás mellé az köré, és azt beszélik meg, hogy mostantól minden bejövő SMS vagy e-mail, az felolvasásra kerül, avagy minden bejövő telefonhívást kihangosítunk, hiszen mi titkunk van egymás előtt. Ezúttal egy, egy, egy más agymenése volt, de ugyanúgy teremt egy közeget, ami, amin aztán lehet gondolkodni. Sok vonatkozásban hasonló a film, sok vonatkozásban különböző. Azért az, az a film, az egy kifejezetten társadalmi dráma volt. Kifejezetten egy szociódráma volt, ami rólunk szól. És minden misztikumot nélkül. Teljesen reális. Szól. Igen, az, éle, ez pedig az életünk. A Káosz-Középkori Moralitás dráma. Igen, ez, a, a, ugyanakkor hasonló a két film, mert mind a kettő nagyon-nagyon kevés eszközzel dolgozik. Mind a kettő a dialógusokra épül, tulajdonképpen színházban előadható lenne mind a kettő. Az szereplők ö, élete illetve a szereplők egymással való kapcsolata az az elmesélésekből és a beszélgetésekből bomlik ki. Tulajdonképpen a néző szellemének a vásznán, nem pedig a filmvásznon jelenítődik meg. Igen, a film két órán keresztül a történések előszobája, és ebből az előszobából soha nem léphetünk ki. Ilyen tekintetben egyébként ö, a film hatán... Tudás ezt forradalomnak nevezi, mert ez az eszközzel sokan és sokféleképpen éltek már, de ennyire pofát talán még kevesen, hogy valóban egyetlen térre, egyetlen, tulajdonképpen egyetlen dialógusra szűkítéli az egész filmet, és hát persze ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy végképes -e a rendező fenntartani az a feszült izgalmat, amit a, a, a film első néhány perce okoz az embernek, amikor rájön ott, hogy miről szól ez az eszköz. Hogy, hogy egyetlen dialogusra? Úgy értem, hogy, ugyan a, tehát, hogy Ugyanazon annak, a helyen beszélget, és mi, majdnem mindig a, két ember. A, mindig, majdnem mindig két Talán ember, mindig és nagyjából mindig, ember. mindig ugyanarról. Persze mm -hmm. mindig más a, a, a felvetés, illetve minden ember élethelyzete természetesen egyedi, de a, a, az, amiről beszélnek, az tulajdonképpen szerintem minden esetben ugyanaz. Egyébként, de ö... ha belegondolsz, most ül, ül egy fickó, és másfél órát vagy két órát azt nézzük, hogy beszélget a hozzájárulókkal. Ehhez képest egy telefonos ügyfélszolgálatosnak 8 órája telik egy napból. De ezzel mondom, hogy ez egy óriási vállalás, és hogy, hogy lehet azt mondani szerintem, hogy ez megint egy ilyen félig-teli-félig üres pohár történet, hogy, hogy ez egy elképesztő vállalás, hogy, hogy, hogy uh, filmet rendezni egy, egy, egy terápiás szituációról, amiből soha nem mozdul ki senki, és hm. ennek gyakorlatilag lehetetlen fenntartani másfél-két órán keresztül az izgalmát. Kimondtad a kulcsot? azt mondtad, hogy terápiás szituáció, hát sorozatot csináltak a terápiáról, ahol szintén uh, ketten ülnek egymással szembe, és beszélgetnek, nem és a beszélve beszélgetésből derül ki a minden. Sunset Bulváról, ahol meg ugye ketten ülnek, és beszélnek. Ne, uh, sunset Limited. Limited bocs. Na igen, Hú, igen hát, csak azt gondolom, a... azt gondolom, hogy ez a film ezen túl is vállal valamit ö, szemben mondjuk a terápiával, ö, és ezért beszélhetünk egy középkori moralitás drámáról, ö, és akkor a következő lépésben talán beszélünk kellene magáról a filmről és szerintem erről a filmről nagyon nehéz spoilermentesen beszélni. Mi ez a dialógus, és mi, mi az, ami itt történik? Tehát üle, nagyon, üle egy van egy hely nevű mm -hmm. hely, uh, ahol ül egy, egy ember, akihez mindenki fordulhat, a, uh, akihez bárki oda fordulhat a kérdéseivel. Uh, egy, a kávézó, egy kávézó, egy kávézó, a kávézó, kávézó az a neve, hogy a hely. Egy, egy teljes nátlagos olasz kávézó. De tulajdonképpen ez, ez metaforikus. A hely nevű kávézó tulajdonképpen a világ. Tehát a, az a hely, ez a, ez a földnek, ennek a földi lépnek a metaforája. A kávézon kívül nem is játszódik jelenet. Ö, én ezzel nem értek teljesen, hogy ez a, a pontosan attól hely, mert hogy a. Az elhelyezkedése is lényegtelen, tulajdonképpen. Tehát tisztázítva persze... van azzal, hogy a hely neve az, hogy a hely, hogy bármit meg így és, van Meghívszeresítve szeretnék. Igen, igen, igen, igen. De ez nem igaz, hogy nem csak ott játszódik, csak mi csak oda látunk bele. Az egy de metaforikus, közben közben meghalljuk, hogy történnek a történések a szereplőkkel a helyen kívül, de azt mindig csak az elbeszélésről. Szóval, be, betérnek ide, kérnek egy szívességet ettől a, a férfitől, és, férfi és a férfi cserébe kér valamit. Igen, bármilyen kívánság hogy a kívánságok legtöbbét tudja teljesíteni, legyen ez bármilyen furcsa vagy, vagy, vagy lehetetlennek tűnő, mondjuk, hogy, hogy most ilyen nem a filmből lopott példákkal éljek, mondjuk nehéz lesz, mert, mert nagyon sokféle és egyébként ilyen egy meglehetősen színes valami, szóval hogy, hogy, hogy mit tudom én gyógyuljon meg a beteg gyerekem, kapjan vissza a valamelyik halott családtagomat, stb. stb. stb. Tehát ilyen kérésekkel lehet ehhez a férfihoz fordulni, és ő minden kívánságot tud, vagy hát kívánságok legtöbbét tudja teljesíteni, cserébe csak annyit vá. És akkor itt jön a filmnek a lényegi része. Uh, ilyenkor a férfi fog egy ilyen furcsa, kézzel teleírt hatalmas könyvet, kinyitja uh, a szerinte megfelelő oldalon, a megfelelő sornál. Mindig ugyanazon, uh, a, mindig ugyanazon az oldalon nyitja ki, mindig ott, ahol a könyvjelző van. És a könyvjelző mindig azon az oldalon van, amit neki látnia kell, ahol az adott könyvet uh -huh. fel És ez És a, a kívánságért cserébe ő is kíván valamit. Ezek rendszerint nagyon, megint csak nagy, uh, valóban nagyon nehezen teljesíthető kívánságok, mert csupa olyasmit kér, ami, amit uh -huh. hétköznapi ember normál esetben nem tenne meg. Nem, Ezek elsőre rején... Minden ez nem igaz, mindenkitől a, a nagyon én idegent kéri. Uh -huh. Nagyon könnyen megteszi a hétköznapi ember. Nagyon könnyen megteszi a hétköznapi ember, hogy az apjának nem azt mondja, hogy szeretlek apa. Felt, Az a fe... konkrét ember, aki vele szemben ül, annak rettenetesen Szerintem én Szerintem nem az feltétlenül az én, én, én idegen az, ami történik, inkább rettenetesen normasértő, meg amorális. Jelen, Vagy amorális. legalábbis az első pillanatokban úgy tűnik, hát mondjuk a, a, a, azt mondani a apádnak, gyerek, azt mondani gyerek az apjától az azt kérni, hogy jöjjön meg egy kislányt, az, az, az persze, te, persze én idegen is, de, de, de mindazondúl amorális. És is meg, értjük, értjük, hogy nem Értjük, értjük, értjük hogy nem ez a törvényszerűség. Tehát értjük azt, hogy, a, hogy a, amikor a srác szól azt kéri, hogy mondja az apjának azt, hogy szereti, az semennyire sem, sem normasértő, egy hétköznapi ember számára sem ekkora kívánság. Vele az ő konkrét esetében viszont a legsúlyosabb, mert hogy a legén Ak Akkor inkább mondjuk ezt, hogy, hogy valójában nincsenek szabályok, mert ott van a, a, a szép lány, aki, aki még szebb akar lenni, vagy van egy ilyen lány, aki egy, egyébként semmi baj nincs vele, egy teljesen Szép lány, tulajdonképpen egy átlagos külső, vagy átlagos talán szebb picit egyszerű, picit ilyen reality szereplőnek tűnő lány, aki még szebb akar lenni, mindössze ezt kívánja. Ezért cserébe ő azt szeretné, és szerintem ez egyáltalán nem én idegen, hogy törjen be egy idős hölgyhöz, és raboljon el tőle 100.000 euró és 5 centet. És mm, ő mindössze és 5 centet tórba. szeretné. Teljesen mindegy, hogy ki ezt Ja, igen, szerintem a lánytól ez a helyzet egy csöppet sem idegen. És azt gondolom, hogy még csak nem is normasérte, és még csak nem is amorális, legalábbis a lány felől nézve. Én, a, de... én a, második felében mondom el inkább a spoilerórában, hogy szerintem mi, mi, nem mitől idegen, hanem milyen jellegű dolgot kér a, a, a férfi. Tehát leegyszerűsítve, van egy kávéző, az az ott, ott ül egy ilyen kicsit, kicsit ilyen ördögé, kicsit isteninek tűnő, picit ilyen, nem is picit, hanem ilyen tökéletes fauszti szituációkat teremtő karakter, akiről annyit tudunk, hogy, hogy varázserővel miért, mert bárkinek képes teljesíteni a kívánsága de mindig kér a cserébe valami. Aktuális filmek, remérek Gózer, Robertel el, és nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99. szín. A helyi filmről beszélünk, ahol a, a talán ördögi, talán talán isteni figurától, akinek a férfia neve. őtől tőle bármit lehet kérni. Ténylegesen bármit lehet kérni tőle, tehát hogy ő abban a filmben semmire nem mondja azt, hogy na ezt nem kérheted. Egyetlen egy alkalommal mond olyat, hogy ezt nem kérheted, és az pedig arra az, a, az az oka, vagy az a válasz, hogy azért nem kérheted ezt, mert ez már egy másik általam kért feltételnek a feltétele, és a kettő ellentmond egymásnak. Érted? Tehát nem a fizika törvényszerűségeit, vagy a misztikumot igénylő dolgokat, vagy tudod valami isteni beavatkozást igénylő dolgokat tagadja meg, hogy azért maradjunk a reális hanem egyszerűen arra mondja, hogy nem, amely kívánságnak az ellentétét már, már megígérte valaki másnak. Összesen ennyi mondja, Igen, de azt azért lehet érezni, hogy többé, kevésbé azért a, a, a realitáshoz legalább egyetlen vékony száron, de azért kötődő valamit le, le, le, kérnek az olyas, lehet kérni. Az emberek nem kér senki, hogy mondjuk, hogy tudjak repülni. Olyasmit, olyasmit kérnek, vagy olyasmit lehet kérni, úgy gondolom, ami csoda nélkül is teljesülhet, de, mm -hmm. de, de szinte csoda kell hozzá. Tehát jóformán csoda. Mondjuk a daganatos, daganatos gyerekemnek az agyából tűnjön el a rákos daganat. Mondjuk ez, ez egy olyan kérés, ami természetes módon is fölszívódhat egy rákos daganat. Van erre példa. De ha a gyerekem a halál küszöbén van, akkor jóformán csoda kell ahhoz, hogy az a daganatonnan eltűnjön. A csodát nevezzük úgy, hogy alacsony valószínűség. Tehát, hogy, hogy ha, ha, ha 20 ezer ilyen eset van, akkor abból 43-szor fog felszívódni, és a többi esetben meg nem. Igen, és, és ami az érdekes, hogy nem ez az egyetlen útja annak, hogy a kívánságot teljesüljön. Tehát rengeteg példát találunk arra, már magában a filmben, hogy a hogy a betérő vendég, vagy a kuncsaft, az kér valamit, elhangzik, hogy ennek mi a feltétele, tehát neki mit kell ennek fejében teljesítenie. Az illető nem teljesíti, de a kívánsága mégis teljesül. Előfordul, hogy az illető teljesíti, és a kívánsága természetesen ennek megfelelően teljesül, és előfordul, hogy az illető olyan viszont nem fordul elő egyszer sem, hogy az illető, ne te, hogy az illető teljesítené, és a kívánsága ne, ne, ne teljesülne. Tehát, hogy azt látjuk, és ezt el is mondja a hősünk, hmm. hogy... A férfi hogy mindig betartja a nek a rávonatkozó részét. Igen, de van, hogy akkor is betartja, vagy hát akkor is megtörténik. Megtörténik kvázia kvázi a kegyelem, megtörténik, amikor ő nem teljesíti annak a feltételét. Hmm. És hogy ennek vajon van-e morális feltétele? Tehát, hogy van-e morális konzekvenciája? Ettől a konkrét férfitől azt kéri, hogy öljön meg egy kislányt, és meggyógyul a gyermeke. A férfi ezt a, ezt, a te, ezt a kérést nem teljesíti, és ennek ellenére elnyeri a kegyelmet. Tehát elképzelhető, Én ezt a film egyik nagy hibájának tartom egyébként, Én és nem. Nem, is, nem is tartottam egyenletes, sem tempóinak, sem, sem színvonalúnak a filmet, és számomra ez a, ez a gesztus, ez, ez egy ilyen a saját csapdámból való, az általam szervezett Deus Ex mahina segítségével történő kimeneküléssel ért fel. Tehát, hogy, hogy értem, hogy, hogy a kegyelem miféle szerepet játszik ebben a történetben, és egyébként a kegyelem fontosságára valóban fel kell hívni a figyelmet így az ezredforduló forduló de, hogy, de a viccet félretéve ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez így, ez így nem volt jó feloldása annak az állításnak, vagy annak a feladványnak, ami a film mondjuk első egy órájában szerintem. És mi, van akkor, és mi van akkor, hogyha ehhez a konkrét férfinak, ennek az ördögszerű alaknak semmi köze nincs is? Mi van akkor, hogyha ez nem az ő műve? Mi van akkor, hogyha ő rá összesen annyi tartozik, hogyha a feltétel teljesül, akkor ő teljesíti a kívánságot. Mert hogy ez a világrend, ez a, ez a világrend törvényszerűsége. De mi van akkor, hogyha ez a kívánság akkor is teljesülhet, hiszen ennek ezer más módja van? Mi van akkor, ha más erők is mozognak a térben, nem pusztán ennek a férfinak a hatalma? Igen. Persze nem rajta múlik, hanem nem ő csak se rajta gíthet. múlik. Nem minden aha, rajta aha, múlik, aha. hogyha teljesíted, hogyha, hogyha beleállsz abba a dílbe, amit kötsz vele, és teljesíted a feltételt, abban az esetben Teljesül a kívánságot. De teljesülhet a kívánságod más módon is, hiszen más erők is teljesíthetik. Mm. Tökéletesen mellékes, de ez legalábbis mellékesnek tűnhet, de a, a, az ilyen metaforák erejében azt gondolom, hogy mindannyian hiszünk. És én, én képtelen voltam mindig megfejteni, hogy a, hogy a férfi miért eszik végig. Értem, hogy egy étteremben ül, de hogy minden pillanatához hozzátartozik, hogy azért én nekesen kicsit beteges, kicsit ilyen ilyen egyébként ilyen aszkétikusnak tűnő figura. szinte folyamatosan fogyaszthatom. Amúgy én ezt amerikai változatban egy Tim roth látom ezt a, ezt a fickót, Ráosztanám. Nekem egy Kicsit ilyen Hugh Laurie uh -huh, uh -huh, szerű uh -huh. figura, de hogy, hogy igazából mindegy is folyamatosan eszik, és ez az egyetlen egy olyan, nem tudom, kép, vagy szimbólum, vagy metafora, vagy nem tudom, allegória, vagy bármi legyen is ez a valami, amit képtelen voltam megfejteni. Um, ki ez a mi hősünk? Mi hogyan értelmezzük ezt? hogy ez egy nagyon metaforikus, nem tudom, hogy miért teszik folyton nem tudom, de egyébként Én szerintem, sem. megmondom, szerintem nem eszik folyton. Tehát szeddebe sokszor eszik, sokszor kávézik éppen, van, hogy zsúszt és van, hogy nincs előtte egyáltalán semmi, csak a könyv. De gyakorlatilag egyfolytában fogyaszt. Legalábbis nekem ez volt az érzésem. De nézd, hogyha egész érkezik, nap, hogyha, nap akarsz, hogyha, egész nap, hogyha egész nap bent akarsz ülni egy kávézóban, akkor azért, hogy mondjam, kell, hogy legyen előtted valami, különben Persze, kidobnak. kidobnak, hogy ne emelem ez jön, az el, Angela, jön az Angela nevű nő. Aki, akinek egy nagyon furcsa sajátos kapcsolata van ezzel a férfival. Meg nagyon furcsa keresztneve Igen, van. a keresztneve az jóformán utal is arra, hogy a szerepe miatt a sztoriban. Tulajdonképpen ö, ö, ő, ő, egy, ö, ő egy antitézise, és a, a hősünknek, és neki a, a hősünkkel való kapcsolata, az kívül áll. De az ez az Angela sorsokban. nevű nő, a hallgatók számára mondanám, akik még nem látták a filmet, ő a kávézóban dolgozik, tehát Most ha nem eszik, nem számára. A férfi semmit, akkor Akarjuk Angela kidobja akkor, a francba. De nem csak, hogy, nem csak, hogy a kávézóban dolgozik, de hogy ilyen gyönyörű nőt én nem is láttam talán életemben. Tehát, hogy ez valami olyan csodálatos, valami olyan delejes, valami olyan ihletett szépségű nő, aki ezt játsza, tehát egyáltalán az valami. Neked legyen mondva. De, igen, igen, ne, igen. Már itt figyel, azért, azért azért mondom, adott azt a hangot, amit adott. Hogy... Azért, mondom, azért mondom én. Igen, igen. Ez, ez, ez, ez, figyeld, figyeld meg, hogy amikor az én szám mozog, akkor az nekem legyen mondva. E, hát nem, csak én általános érvényűnek tűnt ez a kijelentés. Érdekes, Ezzel amikor ezek. hogy az? Hogy... állnak e... ezek egymással szemben. A férfi mindig fehéring van, de egy fekete zakó. A nő mindig fehér felső részben van, és amikor állnak egymással szemben, én olyan érzésem volt, hogy ez most itt a füllöpattja, és a kovács tudod, a legyetek jók, ha jókat a az Isten igazi küldötte a földön, meg, a, meg az örmény. Nekem nagyon sokszor volt, volt hasonló, hasonló érzéseket keltett bennem ez a, ez a páros, mint amilyen egyébként az anyám című film férfinői párosa volt. Az a, hasonló a, szerepük is van. A, igen, hasonló szerepük is van. Bár egyébként abban a tekintőben nem egészen hasonló a két szerep, hogyha ennek mondjuk van egy ilyen keresztény olvasata, akkor, akkor a, a két szerep valóban nem tisztázott, mert hmm. a férfi egyik pillanatban valóban. Istennek a következő pillanatban ördögnek tűnik Ilyes formán A nő szerepe sem egészen tiszta, ő egy ilyen arkangyalszerű figura, vagy egy ilyen mindenent. Túli... Második órára tartogatnám ezt, de erre is volt. Igen, egy... vagy egy ilyen túli, ö, Isten de anya, a, a... A, a maga a Föld, a, a, az emberen túli világ, a, az örök könyörület, az örök megbocsátás, az örök természet, a, ami, ami ö, csak ilyen, ilyen ö, ö, be nem avatkozó részvétel figyeli azt, amit az emberek és az Isten. Ö, ö, tulajdonképpen vagy azt a amit az emberek, ér, az emberek ér, és ki, is mindján, Isten. Hasonló, hasonló. Egymáskor... ezért is hasonló, mint az anyámban a két alegórikus alak, hiszen az egyik az, a, az, a, az az Istennek az a természete, amelyik beleavatkozik a természetbe, amelyik beleavatkozik a történelembe, amelyik beleavatkozik az emberi sorsokba, amelyik, amelyiknek célja van az emberrel, mondjuk, hogy fölemelje magához. A másik az pedig az, amelyik egyszerűen... Hát ez a világnak ez a dualista vagy ilyen gnosztikus olvasata, ezt azért sok sokszor tett, érhető. Csak mondom, ez nekem nem egészen keresztény Hololta a, a, film, a filmnek van egy csomó, nagyon, nagyon is keresztényi a, a megváltást annal a, a, a könyörülettel foglalkozó része. Ez a, ez a picit ilyen, ilyen kaotikus megközelítés, ez nekem sokszor azért nem szimpatikus, mert hogy, mert hogy szeretem, ha rend van. Nem, de nem ezért, hanem azért, mert hogy, mert hogy picit túl sok az állítás ahhoz képest, amennyire, vagy túl sok a kérdés ahhoz képest, amennyire kevés az állítás. Ilyen tekintetben az anyámat egyébként egy sokkal koherensebb műnek éreztem, mint ezt a, ezt a filmet, ahol, ahol azt gondolom, hogy túl sok az átjáró, túl sok a menekülő út, a néző számára is, és a rendező számára is ahhoz, hogy, hogy abból kialakuljon egy, egy egyértelmű kép a végére. A jó, a rossz és a nézhetetlen tízesre áll az imdb És egy 50 ezer dolláros utalás is elég volt. A helycímű Paolo Genovese filmről beszélünk, és uh, uh, szerintem azért, ez nem volt egyértelműen jó film. Uh, és azt gondolom, hogy vagy hát, a szerint szerintem az. Szerintem de hogy nagyon is jó film. Nagyon is jó film, és, és tudod, én azt látom, hogy a, elolvastam elég sok kritikát erről, hát legalábbis ami magyar nyelven olvasható volt a neten, és hát általában a filmkritikusok Magyarországon hát nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a filmmel. Amit így a filmkultúrában olvastam, vagy amit így a a, a, így, amihez hozzáfértem. Mi a oltal... bárki más véleménye. Általában az volt. Janos, nagyon a robin. Általában az volt. orvosnál jártál -e? Az volt a benyomásom, nem hogy, erre, hogy tartja magát. Nyilván nem érdekel a vélemény. Hogy. hogy nem nagyon tudtak mit kezelni ezzel a filmmel. Tehát, hogy így általában ez az ilyen fölényeskedő leszólás. Az, ami így jellemző. Azt látom, hogy az általános dokinsizmus, meg az általános. Ö, ö, trendi materializmus az így nem engedi ezt a filmet érteni vagy nem engedi ezt a filmet a helyén kezelni, és én ennek tudom be ezeket a kritikákat, ezt a lesajnálást meg ezt a leereszkedést hogy, hogy egyáltalán nincsenek ma már receptorok ez iránt a spirituális vagy misztikus feldolgozás iránt, tehát a világot nem így kell megközelíteni egyáltalán és az ilyen, ez, ez semmi más, mint kamu meg szélhámosság, meg szemfényvesztés, és csak ennyinek bírják látni. És ez valahol a kor emberinek, és főleg a kor média meg a kor újságíró elitjének, meg kritikus elitjének az ilyen teljes ö, ö, vakságát és teljes, ö, teljes hozzáférhetetlenségét jelzi. Ez a témához. A korembere a megváltást, azt az újabb és újabb generációs eszközöktől, high-tech ja. eszközöktől, a mars kolonila, kolonializálásától várja, az, az, az, az űrgyarmatosításától várja, meg az újabb és újabb újabb... Értem. De ez az, emberi, az újabb és újabb egy generációs egy... elektromos autóktól várja, és amikor lát egy olyan, lát egy olyan középkori misztériumjátékot, mai, mai formában, amelyben a saját sorsodnak a megváltását várod egy embertől, aki egy misztikus hatalommal van felruházva, akkor a kornak a kritikusai, azok cinikusan elfordulnak, és azt mondják, hogy ezt a gadjit. Nem tudom, hogy érthető volt. el. Értem, amely. és tökéletesen értek, és azt gondolom, hogy valami ilyesmire igyekeztem célul. nekem egyébként ezért volt ö, ö, megdöbbentő az a Elon Musk piros autós gesztusának az elképesztő ö, média és ilyen generációs sikere, és, ö, és, ö, és vált számra egyébként tökéletesen értelmeztetlen vagy érthetetlen módon az érthetetlen ilyen egyidejű ö, kulturális, technológiai és ilyen spirituális ikonjává ez a, ez a pillanat, hogy a piros autó pályára állt és teljes egyetértve azzal, hogy, hogy pályára állt a, nem tudom, a nap körül, vagy talán a mars körül, nem tudom, mi a, vég... a, a tulajdonképeri a célja a piros autónak. Azon túl, hogy egyébként ez egy szerintem mérhetetlenül drága, de meglehetesen másodlagos, füssességű marketing fogás, én nem látok benne azon túl többet, hogy erre képesek voltunk. hogy, egy piros főleg, autót... hogy főleg, hogy 50 <sgális> évvel ezelőtt már Igen, képesek voltunk, ugyanígy Különböző képesek voltunk, kevésbé, bő, kevésbé piros, kevésbé tesla műholdakat fölküldtünk. Igen, az, viszont tudományosan talán. A Catering néhány alkatrészt és talán hasznosabb projekteket is képesek voltunk már, ha nem is hasonló súlyban, de nem tudom, közel hasonló méretben. Na, szóra, hogy nap, arról, nap. Arról, van szó, arról van szó, hogy a Szilícium Völgy elhitette velünk, hogy a megváltás az ezeknek az istenembereknek a kezében van. Elon Muskoknak a kezében van, Steve Jobsoknak mm. a kezében van, meg Mark Zuckerbergeknek a kezében van, és tőlük, tőlük jut hozzánk, és hogy ezek az újabb és újabb generációs informatikai eszközök, és és elektromos autók fognak minket megváltani és a jövőbe elvinni. Ezek az újabb és újabb gyógyszerek, ezek az újabb és újabb, újabb eszközök, amelyeknek a révén majd a technológia beépül az agyunkba, és egy ilyen poszthumán állapotba kerülünk, vagy transhumán állapotba Tudod, kerülünk. Ez? Szóval ez, ez a megváltás útja, és amikor idejön egy rendező, és elmond nekünk valami nagyon örök dolgot, valamit, ami az emberiség születése óta, de legalábbis az ószövetség óta létezik, és itt van velünk, és hordozzuk nemzedékről nemzedékre, akkor a ma ember azt mondja, hogy mi ez a gagyi, hiszen ez, ez, nem, ez nem az a megváltás, amit értek, amit ismerek, ez egy, ez egy rossz vicc. Tudod, mi történik az emberekkel? Hogy ezekkel a technológiai vívmányokkal extrapolálják az újjalmutogatást a világűr méretére, mert mi lesz majd, ha megszűnnek az országok, meg a nemzeti kultúrák, akkor majd nem lehet a belpolitikát, meg a közvetlen vezetést okolni, hogy még mindig nem jött el a Kánoán. Képzelde, hogy az egész bolygó már egy ország, és egy nemzet, és egy, egy szín, és nem, valószínűleg ide tartunk. Kire fogtok akkor mutogatni, hogy még mindig nem jó? Ugye már rég magadra kellene mutogatni, de hát nem teheted meg. Úgyhogy elkezdtük, elkezdtük elővenni a nagy technológiai fejlődést, mert majd mindjárt megszűnnek az országok, és akkor majd nem lesz hova kicsinyeskedni és proliskodni, hogy megtaláljam a felelőst azért, mert szar az én életem. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy mihez kell a nagyobb fantázia. Elképzelni azt, hogy na majd most jön egy újabb generációs informatikai eszköz, és az majd boldogabbá teszi az életünket, és jobb minőségűvé teszi az életünket, nem úgy, mint az összes eddigi, amelyik mindegyik frusztráltabbá és zaklatottabbá tette az életünket, mindegyiktől időzavarba kerültünk, nem, de majd most jön a, a, a legújabb az generációs eszköz, és attól majd annyi időnk lesz, és annyira stresszmentes lesz az életünk, nem úgy, mint az eddigiektől, vagy pedig ahhoz kell a nagyobb fantázia, vagy, a, vagy pedig ahhoz kell, a, vagy azt könnyebb elképzelni, hogy hogy, hogy itt van, itt ül velem szemben egy ember, és bármit kérhetek tőle, és, kér, és bármit teljesíteni tud, de kér érte valami mérhetetlen nagy árat tulajdonképpen a lelkemmel, a lelki üdvömmel. Vagy akkor fogalmazzunk úgy, hogy a lelki békémmel kell fizetnem ezért. Szóval hogy az egyik történet az mindig is itt volt velünk, és, és lehetséges, hogy a fizikai térben nem történt meg, de a szellemi térben minden pillanatban megtörtént velünk. A másik, az pedig valami, ami ellet adva nekünk, mint egy megváltás, pedig valójában a hétköznapi kárhozat. A mindig fontos fokmérő egy kritikus, hogy mondjam, Hozzáértésének ez talán persze egy erősen és ostomán hangzik, de mindegy is, amikor előkerül a misztériumjáték, vagy előkerül a moralitás játék szó. Én, én mindig nagyon örülök, amikor előkerül egyébként egy misztériumjáték vagy egy moralitás játék a jelenben, mert azt gondolom, hogy nincs fontosabb annak a kérdésnek a vizsgálatával, hogy éppen ebben a pillanatban mit kezdünk Istennel, vagy éppen mit kezdünk azzal a valamivel a, a, azzal a projekcióval, amit Istennek nevezünk. Félesen Vag mindegy... Igen, Vagy teremtett magunkkal teljesen, és ehhez egyáltalán nem kell félétesség, egyáltalán nem kell valóban hívőnek lenni, az ember akár még a is lehet, akkor is nagyon fontos kérdés. Szerintem az ember mindenkori uh, hozzáállása ahhoz a valamihez, amit Istennek hiszünk. Az ember, metafi metafizikai a, az ember metafizikájáról beszélünk általában, igen. Uh, és, és sokszor kerül elő ez a moralitás játék szó, vagy ez a misterium játék szó, egy picit ilyen lesajnáló uh, gesztusként, hogy, hogy hát ilyenkor nem történik semmi, mint hogy a, a jól ismert recept, vagy a jól ismert receptúra felmondatik. Tehát, hogy, a, a, hogy előkerül Isten, előkerül az ördög, előkerül a, a jó, a rossz, a megváltás, az áldozat, a, a kereszthalál, a bármi, is. Hát igen, ezt már láttuk, ezt már tapasztaltuk, ezt már átéltük, én ezt már sokszor kiveséztük. ugyan mi újat nekünk még ez a történet a, annál, amit már ezerszer is ezerféleképpen feldolgoztak, feldolgozott maga az, az, az Ószövetség, az Újszövetség, a, nem tudom, a komplett európai kultúra kétezer éven keresztül. Én meg azt gondolom továbbra is, annak ellenére, hogy én például kifejezettem nem hívőnek vallom magam, hogy továbbra is ez a legfontosabb kérdés, amit minden helyzetben vizsgálnunk kell. Mármint a legfontosabb kérdések egyike, nyilván nem az egyetlen kérdés, mert ezen kívül van még millió másik, de hogy nem hiszem, hogy akár ezer év múlva is ne lehetne ennek a kérdésnek a vizsgálatokor újabb és újabb és újabb nézőpontokat találni. Aktuális filmek, premierek Kuzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen Itt a 90.9 Jazzin A hely című filmről beszélgetünk A filmnek egy bizonyos pontjáig én ezt akár úgy is tudtam volna értelmezni hogy ez a fickó, ez semmilyen misztikus erővel nem rendelkezik, csak, csak blöfföl, de a szándék mögötte az, az, az kérdéses Összesen talán, talán 8 karakterű levele szembe, akinek a, a, az életének a részleteibe is beletekinthetünk. Ott van a nő, aki azt kéri, hogy lehessen szebb nő, és azt kell érte tegye, hogy meglop valakit. Ott van az apáca, aki elvesztette Istent, és akitől azt kéri ez a férfi, hogy essen teherbe, és akkor majd visszakapja Istent. Ott van az autószerelő, akinek ilyen mesztelen poszterrel van kitapétázva a, a műhelye. A legcsodásabb kíványság. Amely, amely ugye különleges, hiszen más autószerelő műhelyben még soha nem láttunk mesztelen nő posztert, és ő azt kívánja, hogy az egyik ilyen nőt Hadd kettincse meg, egyetlen éjszakát kér. Nem az ö, egyiket. Azt a nőt, akivel minden reggel kávézik, már mint a nő a plakáton, az pedig a kávé a kezében. A, a, plakát, a, a nőt. Mit kell, az mit az kell nő? cserébe tennie? Meg kell védenie egy gyermeket. Ö, ott van a vak, ö, a vak srác, aki a látását szeretné visszakapni, cserébe meg kell erőszakolnia egy nőt. Azért ez itt elég erős. Ö, ott van a rendőr, aki a fiát szeretné visszakapni, vagy a kapcsolatot a fiával, cserébe mit kell tennie? cserébe neki... neki el kell, el kell, kell egy, egy, bizonyítékot, egy bizonyítékot kell el, Tüntetni egyet. Ja, hát meg agyba főbe kell verni egy embert. Azért ja. az még egy korábbi kívánságához tartozik. É, és ott van az azért... azért leváljon a retinája. Igen, de azért cserébe meg is kapja jutalmát, illetve azt, amit kért. Igen. Ott van az idős nő, akinek a férje Alzheimer beteg, és szeretné visszakapni az eredeti személyiségével együtt a férjét. Cserében ennek a nőnek bombát kell építeni, és felrobbantani valami többöt helyen. Aztán ott van ö, a a nő, aki azt szeretné, hogy úgy szeresse őt a férje, ahogy senki más nem szereti. Cserébe azt kell tennie, hogy ugrasszon szét egy párt, ahol a férfi úgy szereti a nőt. Ahogyan ahogy a nő ahogy, szeretné, ahogy hogy ő a férje szeretné. szeresse őt. Igen. Kicsit melegebbet, mint amiről azt gondolnátok, hogy én akarom. És ott van, a, ott van az, a, az elcsatangolt, családtól távolra került fiú, aki tolvajlásból és lemből tartja fenn magát. Aki mit szeretne? Egy nő szerelmét, és mit kérünk érte cserébe, hogy üljön le az apjával beszélni. És mondja az apjának, hogy szereti őt. Na most én azt Itt gondolom... azért érezzük, hogy a robbants felbombával... Ja, és ott, van a, és ott van a fiatal apa, akinek a gyermeke daganatos, és azt kéri cserébe a gyerek meggyógyulásáért a férfi, hogy ője meg valaki másnak a gyerekét. Ugye érezzük, hogy itt a kilenc esetből háromban igen erősen elgurult a gyógyszert. Ott komoly... Ott komoly Belelátunk, komoly mennyiségű Belelátunk, mi, belelátunk az... mi a könyvbe? Belelátunk mi a sorskönyvébe? Látjuk nem. mi, hogy minek mi az ára? Nem látjuk, ő látja, hogy minek mi az ára. Én azt gondolom, hogy ezek a szereplők, ezek nem véletlenszerű szereplők, hanem itt a játék szabályai, vagy törvényszerűségei szerint ezek az ember különböző fejlettségi fázisai, különböző fejlettségi szinteken az ember. Azt gondolom, hogy a legmagasabb szinten, a legfejlettebb szinten, ezek közül a szereplők közül egyértelműen az öregasszony van. Nem véletlen, hogy az öregasszony az egyetlen, aki meglepőt tud húzni, és az emberünket be beüldözi a paradicsomba. Tehát tulajdonképpen kiüldözi a maga, ö, maga ö, ö, helyéből, a világrendben. Ugye ez a férfi a hely nevű helyen, annál az asztalnál, a világrendben, a neki rendelt helyen ül. Végül elhagyja ezt a helyet, és azért hagyja el, mert ez, a, ez az öreg asszony egy olyan, egy olyan sak sakkot ad ennek a, ennek a hősünknek, hogy az emberré válik abban a helyzetben. Valami fontosabb lesz neki Érdekes az én életben. Ezt a film legyen pontjának egy. Én nem, én nem, én, én meg pont azt látom, hogy hogy ez, ez, ez is egy tanítás, ami arról szól, hogy hogy a világ a világrendben mindannyiunknak megvan a magunk helye, és hogy az ő helye is csak relatív és hogy az ő helye sem abszolút. Az ő helye sem sem egy, egy olyan hely, mint amilyen a nap a földhöz képest. Tulajdonképpen csak ezekhez a figurákhoz képest, ezekhez a terem tett emberekhez képest, ő egy, ő egy metaforikus helyet foglal el, de egy más relációban, mondjuk a pincérnővel való relációjában meg már emberré válik. És hogy így ténylegesen a, az, az, az, a, kicsit olyan az öreg asszony, mint a butha, vagy a buthának az állapota, az ember amikor istenné válik. És hogy ez az ember is az ő relációjában ténylegesen sorsot nyer ehm, uh ez olvasat, ez kétségtelenül helyes. Tehát nem, nem a te az akarok belekötni félértésne. szerintem ez ennek, a, ennek a jelenet sornak, vagy ennek a végső feloldásnak valami számúra is ilyen, ez a végső feloldás számúra is hasonló tanulsága szolgált, Nem is ezzel van a bajom, hanem a, a, a misztérium játékoknak ha van hibája, hát akkor az, hogy egy ponton túl átmennek ilyen tanmesékbe. Ha az ember nem, nem ügyel arra, hogy, hogy valamiféle új kiutat mutasson, vagy, vagy hogy meghagyja a, a sokféle értelmezés lehetőségét, akkor, akkor egy ponton túl a dolognak igenis van egy ilyen tanmeszerűsége, vagy egy ilyen egy, ilyen értem, egy, szocialista, egy ilyen didaktikussága, vagy ilyen szociali, szocialista realista drámaszagossága. Tehát, hogy a minden szereplő hirtelen a helyére kerül, és akkor már óhatatlan a végkifejlett, amikor a, a, a kulákot leleplezi a, a, a naív és a, a eszméileg még nem elég fejlett parasztlány, aki a, a, az eszmeileg már nagyon is fejlett, ráadásul a kommunista pártag esztergályó segítségével leplezte le a, az imperialisták összeeskülését, a, aminek a. a a hegyén a kulák figurája állt. Tehát, hogyha hogy csak azért annyira, mondom mert... hogy méltatlan ez az analógia. Nem, ez ne a nem, a az analógia, csak azért mondom mégis, hogy, hogy azért kerestem egy kellően méltatlan az analógiát, mert hogy bizonyos tekintetben a, szociali, a szocialista-realista drámák, meg általában ezek a, ezek a, a, a totalitárius kurzus drámák is magukon viselik a, a, a játékok bizonyos stílus elemeit, például azt, hogy minden figura statikus, és minden figura ugyanazt a, a történetet viszi, teljesen függetlenül a dráma valódi tartalmától vagy a látászatától. A, a Körülményektől, és egy, egy ponton túl itt is az volt a bajom, hogy ö, ezek az egyébként sokfelé futó történetszálak hirtelen ö, egy tammesében találkoznak össze, ahelyett hogy, ahelyett, hogy megmaradna az a feszültség, amit a film egyébként vé, nagyon sokáig nagyon ügyesen és nagyon, hogy mondjam, miért esztétikusan fenntartott, hogy nem tudom, hogy pontosan mire megy ki a játék, és talán nem is tudom meg soha, hogy mire ment ki a játék. Itt viszont a végén mégiscsak van egy olyasféle megoldása a dolognak. Nem mondom, hogy ez feltétlenül rossz, csak én egy egy bizonyos ponton didaktikusnak éreztem, hogy, hogy ott ül Isten a jobbjában egy ilyen, egy ilyen igazságosztó pálcával, és a, jókra, a, a jóknak igazatad a gonoszokra, meg kiméri a megfelelő büntetést, amikor tudjuk jól, hogy a teremtett világ ennél egymilliószor bonyolultabb. És az igazság is jóval bonyolultabb.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 az a kérdés, hogy vajon akkor hogyan néznek ki ezek a, ezek a stádiumok? Még mielőtt rátérnénk arra, hogy ki... Most a férfi? arról beszélsz, hogy az idős nő a, a legerkölcsibb. Én azt gondolom, a... hogy nem az idős nő a legfejlettebb. Én azt gondolom, Milyen hogy az idős, áll, az idős nő áll a legközelebb a teljességhez. Az emberi teljességhez, az idő, a teljesé váláshoz. Az idős nő az egyetlen valóban, aki soha egy pillanatig sem gondolja komolyan. Az Mi idős nő beszélgeti az, id, az idős nő és a. Tehát a, a, a, talán az a leg, legteljesebb terápiás helyzet, azt gondolom, hogy a legteljesebb. A az hát az Elég azt jelenti, pénzed hogy, van és barna. Nem a buthává, A budhává válás, hogy most akkor így fogalmazzak. Az idős nő ugye hoz magától valami olyan. Teljes ember. Hát ez a dolog csak jelent, vagy Az idős nő borzalmas csapást szenvedett, ugye? az élete társa, a szerelme, a férje fokozatosan eltűnik, hiszen Alzheimer kóros, elvész a személyisége egy ilyen vegetáló lényé, silányul szerencsétlen, és aztán a feleségnek végig kell nézni, és elmegy a, a férfihoz, hogy segítséget kérjen, és ugye az a, a segítség ára, hogy fel kell robbantani egy bombát egy, egy, egy zsúfolt étteremben. És szerintem nyilvánvaló, az első pillanattól nyilvánvaló, hogy a nő ezt soha nem fogja megtenni. A, a második ugyanezen a fejlettségi szinten szerintem az apa, a rákos kisfiúval. A, az, ő az, aki, aki szintén nem teszi meg, amit kérnek tőle, és még meg is, és még meg Majd is kapja, nem amit ő szeretett Majd volna. nem megteszi. Majd nem é, megteszi, én én a, lődik, de, végül nem te, de végül kiállja a próbát, és nem teszi meg, amikor ott áll szemben, a, és tényleg adva van neki a lehetőség, és nem pusztán arra, hogy elkövesse, hanem arra, hogy örökre meg is hússza a dolgot. Hát előtte, ugye nem előtte majdnem elülti a kislányt, és akkor még ugye a másik, a, a férfi másik páciense menti meg a kislány életét, tehát van egy pont, ahol ő majdnem megteszi, és én ezt éreztem a film másik gyenge pontjának, hogy ö, szerintem a rendező nem akart végezni ezzel a képzeletbeli virtuális kislányanak, Itt ugye soha nem láttunk a történetben, de egy újságcikben meglátjuk egyetlen egyszer, de hogy, hogy szóval én azt gondolom, nekem, nekem nem azt mondom, hogy rosszul esett, hogy nem hal meg a a nem, nem látható kislánya történetben. és ne essék, csak, csak egy picit az volt az érzésem, hogy ott csapált ebbe a, a, a didaktikusságba a történet, ahol a, ahol a kislánynak meg kellene halnia, és mégsem hal meg, és a, a, az apa, aki eleget imádkozott de igen, a, a de Igen, de amikor, e... de amikor a frufrus nő meghal, amikor szétverik a fejét, és koponya alapítörésben meghal, pusztán azért, és kifejezetten azért, mert a, a rendőr, má, a másik kliense a barátunknak, az elsülyezti a feljelentést. Az a, az a szituáció, az nem győzött meg téged arról, hogy a dolognak van tétje? Nem, nem rendelte léktétet igen, a cselekmény azért, mögé? És, és a kislánynak kellett volna meghalni ahhoz, hogy jól érezd magad? De ő is, ő is megkapta a kívánságot. Lett egy olyan férje, aki úgy szereti őt, mint senki más, soha nem is fogja. Na, úgy szeretlek, majd megverlek. Van valami ilyen dalocska is, tudod, hogy annyira féltékeny, hát, hogy nem le, nem hát, hát, vágyott, hogy inkább hát az, az életet veszél az ő, csak másik, Az is, is, is egy megkapod. A, a kívánságodat, tehát elnyered azt, amit kívántál, de, de bár ne kívánta, hát bár azt mondom, ne azt kívánta azt mondom, hogy szinte volna. minden esetben túl nagy árat fizetnek érte. Legalábbis a, a kívánságok többsége az már az első pillanattól nyilvánvalóan túl nagy ár. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy egyébként ezzel az isteni is való vagy a, a terentésbe való beavatkozás lehetetlenségét is prédikálja egyúttal ez a film, hogy, hogy minden úgy jó, már mint hogy. Az egyetlen sors, amit élhetsz egyetlen, és túlélhetsz igen. az a te. Az a te sorsod. sorsod, és nem másé. Tehát hiába lehet ilyeneket kérni az Istentől, és mindannyian imáink közben, amikor az ember imádkozik a, a, a sorshoz, az Istenéhez, a, a nem tudom, a természethez teljesen mindegy, hogy hogyan ezt valójában mindannyian megtesszük. Ha másképp nem akkor ilyen mágikus mitológus módon, hogy ha nem lépek vonalra, akkor sikerülni fog a vizsgám. Vagy hogyha most a következő öt percben nem szólal meg a telefon, akkor a lányok itt kiszúrtam, és bejön nekem az annak én is bejövök. stb. Tehát, ezeket mindannyian ismerjük, ezek mind, mind imák valamilyen formában. Ez alapján neked uh, szinglinek kéne lenned, mert a telefonod két percenként megszólal. Uh, már van felesége, most már jó el. Most arra -e? már szingli. Hát akkor ismerkedtetek meg a feleséget. Amikor, amikor még nem volt, volt mobiltelefon, ennyi van, esélyed ez volt van, ez az, van, ez az ez életben. Ez így történt. Becsüld meg. Megbecsülöm. Szóval, hogy... Uh, uh, tehát igazából azt akarom mondani, hogy ezek az imák mindannyiunk számára ismerősek. Uh, nyilván mindannyian voltunk már abban a helyzetben is, amikor ami rettenetesen rossz uh, dolgot éltünk át, és azt gondoltuk, hogy ez a valaki, aki azt a rosszat előidézné, bár csak halna meg, bár csak ütné el a metró. Uh, uh, ennek a finomabb változata az, amikor az ember elképzeli, hogy mondjuk mit tudom hogy hogyan mentené meg az ostoba főnök életét az utolsó pillanatban, és a, az, a, az engem szemétlád szemétláda hirtelen uh, szemléletet váltana, és attól a pillanattól kezdve kutyaként szolgálna. De hogy uh, de hogy. hogy, hogy itt most meglátjuk azt, hogy milyen az, amikor ezek a kívánságok valóban teljesülnek, és baromi ijesztő. Tehát ott jön egyébként nekem ilyen tekintetben valóban egy jó példáza, legalábbis ilyen tekintetben egy tök jól működő tanmese volt, mert ott jöttem, erre korábban nem gondoltam, de hogyha ezek a kívánságok valóban életre elnek azoknak egyébként beláthatatlan, és minden esetben sokkal rosszabb következményei vannak, vagy Majd... legalábbis a legtövesebb, rosszabbak a következmények, mint ha hagytam volna a igen. És, Egy valakitől nem kér egyébként nagy, nagy árat, vagy, valójá, vagy igazán nagy árat, a lánytól, aki szebb akar lenni. Tőle ugye csak annyit kér, hogy, hogy, hogy lopjon. Ez persze, ilyenkor is persze az ember fizet valamelyest a lelki üdvével. És a csodálatos, de... amikor ez a, ez, a, ez a csaj, ez elhívja magával lopni a, a, a barátját, akit éppen megtalál, aki éppen történetesen a történetben szereplő rendőrnek a fia, és, és őt behívja a bűntársnak, és a, ez a srác, ez a csajnak a szerelmét kéri ö, a, az emberünktől. És Az emberünk az kinyitja a könyvet, és annyit mond, hogy segíts neki a lopásban. Hát, is készül. Igen, milyen? Jól tasszol ez a nagyon, ami... Ha ilyen nagyon semmit kérsz, akkor ilyen nagyon semmi az állat. De, de ez az ember az a fázol darab a 3000 darabos készletben, amit utoljára teszel Besemáján, nagyon egyértelmű, tudod, az utolsó 17 vagy az utolsó 190 darabnál már ilyen unat feljeljen, ja hát persze ez Azért szerintem, jaj, szerintem ez az nincs a nem teljesen helyes, mert, a, mert az, amit a lány kér, az ugye a, a hétfőbünk közül az egyik, ugye a hiúság bűnébe esik, amikor szebb akar lenni annál, mint amilyennek Isten teremtette. Azért alapvetően, ez, tehát ez egy nagyon súlyos bűn. Én azt gondolom, de, hogy a, azt gondolom, hogy ők állnak egyébként, ennek de, a fejlettség iskálának a legalját. De ezt akarom mondani, hogy ugyanakkor a lány lelkének, vagy személyiségének, vagy intellektusának egyszerűsége az ő naivitása és ö, ö, alapvető. hogy mondjam,. Furcsa jóhiszeműsége és egy ilyen természetes emberi szegénysége. Ezt uh, azért kerülöm, mert, mert ez, ezt a fogalmat sokan félreérték ezt a lelki szegénységet. Én szerintem ez nem egy lelki szegénység, ez inkább csak egy ilyen élétállapot. Egész, arra egész arra egyszerűen. Beszélünk. Ez nem feltétlenül ugyanaz. Debilitás igen. Nem, nem debilitás. Én csak azt mondom, hogy egy ilyen a, a moráltól még meg nem érintett embernek. A, nem, nem, nem, a, a, morá, a, a moráltól, meg a kultúrától meg nem érintett embernek a bűne. Arra arra én, azt akarok, nem, én azt mondom, miért, miért lenne nembecél valaki aki mondjuk mit tudom én nem A és a kultúrától meg nem érintett. Attól még nem tehát, attól még lett valaki roppant intelligens. tehát hogy a, a, én csak arról beszélek Nincs hogy ennek semmi köze az intelligenciához. Az... Attól még nagyon jól teljesít egy menza érted, attól még hogy nem ismeri a keresztény ségetek sokan, nem is is jól teljesít hát egy Világos világos hát igen. De ez a lány ez nem, tehát a lány ez nem jól egy menza ez ezt azért látjuk és ezt be is be látom én magam is. Csak azt akarom mondani, hogy hogy ezt is jól megméri a film, vagy ez a figura, hogy ha még szép is lenne lenne, mi, mennyivel hülyébb lenne. Igen, hogy, hogy neki nem kell nagy büntetés, mert, vagy, vagy tőle nem kell sokat kérni, mert hogy nem fogja érteni, és mindegy is lesz a világ. A világ kereke nem fog attól el, jobb a helyre hmm. billenni, mert hogy ő egyébként a... nagy árat fizet azért, amit tett. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az imdb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 Megfigyeltétek, vagy akkor én most megfigyelem nektek, hogy minél inkább fejletten állnak ezen az erkölcsi létrán ezek, a, ezek az egyedek, ezek az ügyfelek, annál súlyosabb a kérés velük szembe. Tehát a, a, az, Már elhangzott, hogy a, az első két helyen az aranyérmes és az ezüstérmes az öreg nő, akinek egy egész várnyi embert kell megölni, a második helyen pedig talán az apa, akinek egy kislányt kell megölni, és valószínűleg a harmadik helyen a vakember áll, akinek meg kell szakolnia egy nőt, és ő is olyan, hogy nem. Egy... nemet mond a feladatot, ez... ezek, ezek azokat és ők, ők az első három ők nem teljesítik a gyalázatos alkurájuk eső részét. De aztán lehet, hogy nem ők a fejlettek, hanem az alkurájuk eső része a túl, túl elrugaszkodott. De azt gondolom, hogy mindenki olyan, mindenki olyan árat kap, amilyen az ő kívánságának, meg az ő lelkiintaktságának, meg az ő morális fejlettségének megfelelő. Azt gondolom, hogy bármilyen fokon állsz ezen a ranglétrán, pontosan ugyanannyi ö, ö, erőt és, és ö, erkölcsi, ö, ö, erkölcsi ö, lelki erőt igényel teljesíteni, illetve elutasítani azt, amit veled szemben kér ez a bizonyos ember. Amikor kinyitja a könyvet, mindig, ahol a könyvjelző van, beleolvas, elmondja, amikor jönnek hozzá vizitelni a kuncsaftok, akkor azok beszélnek arról, hogy mi történt, és az emberünket egy dolog érdekli, de az mindig. Milyen érzés? Mit éreztél oh, akkor? Mit van. éreztél akkor? És akkor fogja a tollát, és elkezd írni, és el mindent, amit ezek éreztek. Erősnek érezted magad? Ö és, és ők elmondják pontosan, hogy milyen érzés, és minden más, bármi másról esik szó, ami az érzéseiken kívül van, az őt nem érdekli, láthatóan kényszeredetten válaszolgat. Uh -huh. A krimmeségben van egy, vagy kedvenc, kedvenc mesém az ördög három aranyhajszála. nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, ott a sokféle stáció, amin át kell esnie az ördög árany arany hajszáláért induló főhősnek, az egyik talán az utolsó az, az amikor találkozik a révésszel. A révésznek ugye az a baja, hogy mindig húznia kell a, a, az evezőket, és hogy, hogy ez már most már örök ki az ő feladata. És végül úgy váltja meg a révészt, vagy úgy oldozza fel a révést ezzel a feladat alól a főhős, hogy a, a végén elmeséli a aztán talán a gonosz királynak, hogy hol, hol ö, szerezte az ördög három arányhányszerát, aki végül járja ugyanazokat a stációkat, csak persze mindenhol rosszul cselekszik, ö, ö, ahol végta a történetet maga a főhős, és végül lejut ide a révészhez, és a révész azt mondja neki, hogy akkor mostantól húz te, És akkor a gonosz király kénytelen beülni a, a csónakba, és onnantól kezdve ő a révész. Most az teszem csak azért mondom el, hogy egy picit ilyen Káron szerű figura ez a, ez a férfi. Tehát, hogy, hogy ő egy, egy végrehajtó, ő a végzett, nem tehet mást, mint hogy egész nap ott ül. Az egyetlen szórakozása ezek szerint az az, hogy legalább végighallgatja ezeknek az embereknek a történetét, legalább találkozik az érzésekkel, ha már ő egy tökéletesen emberen ment érzelemmentes... szóra... Szerintem nem szórakozás. A, a, Bocsáss meg. Bocsánat, ő én, nem, én azért sem... érdekli. Nem. nem azért érdekli, mert valóban a szórakozás, szórakozás helytelen, helytelen szó. A, az egy... Azért érdekli, ezek bekerülnek a könyvbe. Az ő érzéseik bekerülnek a könyvbe, és valaki más, akinek majd ő feladatot ad, az majd az előző kuncsavt érzéseivel gazdagodott tudás alapján kap feladatot. Tehát, hogy ez a kánonba kerül. Ez az, ez az összes, ami fontos veled kapcsolatban. Nem is az, hogy teljesítetted vagy nem teljesítetted. Igazán az a fontos, hogy mi, mit éreztél. Igen, csak azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy, a, hogy ez a... Azért lett ez az ő sors feladata, mert ott ült valaki történetesen az ő helyén, és ő véletlenül leült oda. Én csak ezt akarom ezzel mondani, hogy, hogy közben picit egyetértve azzal, amit korábban mondtál, mert én azt gondoltam, hogy ő egy ilyen statikus figurája ennek a világnak, tehát ott ült mindig és ott fog ülni. De mi van akkor, hogy ezek a szerepek is cserélődnek? Tehát szerencsétlen lehet, hogy csak évekkel korábban arra járt, és véletlenül leült arra a helyre, amiről mindenki tudta, hogy a nem szabad. Talán leülni. még csodálatosabb lett volna, ha talált volna a film végén valakit a helyére. Uh -huh. A maga helyére aki leült volna és megkapta volna a könyvet, mint egy, mint egy sorsot, mint egy átkot. Azt látjuk a hősünkön, mintha mint hónapok óta nem aludt volna. Rettentő elgyötört a figura. Tudjuk, az, is egyen, azt, alszunk, az látjuk, kis igen, és azt látjuk, azt látjuk, azt látjuk, az a, ördög nem az. Igen, azt látjuk a figurán, szerintem nem az ördög. Azt látjuk a figurán. Az, de az ördög Túl van, van dimenzionálva az az ördög. Az ördög az egy bukott angyal. Ő jót akar és ott lent is az Istennek ö, dolgozik. De én azt gondolom, hogy ő nem az. Én azt gondolom, hogy ő, ő ténylegesen a végzet. Én ennél közelebb nem jutottam metaforikusan ahhoz, hogy ki, ki ez a figura. Ő a végzet. Tehát te akarsz valamit a világtól. Hmm. Ennek ára van. Mindennek ára van, nem, tehát nem fogod ingyen megkapni, azért jár valami, és ez egy mechanizmus, és ezt a mechanizmust megszemélyesítettük, és ez az a figura ténylegesen a végzet. A végzet, ami, ami, ami egy törvényszerűség, hmm. ugyanolyan törvényszerűség, mint, a, mint a, a Newtoni gravitáció. Egy picit olyan, mintha ő az elfogadást üzné, mint a foglalkozását. Ugye nem olyan dolgot kell tenned, ami helyes. Nem, nem is azt kell megtenned, hogy ellentmondd azt neki, mert már túl ördögi, amit kért, hanem olyat kér tőled, ami téged mágneses erővel arra terel, amerre nem akartál menni, hogy elvégezd a feladatot, el, hogy betöltsd mindegy... a sorsodat. És, és és pe persze veszekszenek vele a kliensei. És mondják neki, hogy azt akarod tőlem, hogy? És akkor mondja, hogy hogy is akarom, ezt te nem akarod. Moszáj. Ezt mm. te akarod. Mm. Bármikor is bármikor adni. És tudod, az a csodálatos, hogy megkötöd vele az alkut de minden pillanatban felmondhatod. Ilyen tekintetben egyébként valóban nem egészen fauszti alkú. Ez egy sokkal szabadabb, mondjuk a, a, a korszelemmel sokkal jobban koráló. Ö... Tulajdonképpen fausti alkú, csak az alkú nem akkor köttetik meg, amikor ténylegesen megtud, nem, amikor meg tudod, nem amikor végrehajtott. Hát most ne haragudj, ő, itt a, ez, ez szolgáltatás, de terméket csinált belőle. Ugye a szolgáltatásnak a jellege az, hogy csak ott tudsz fizetni, érte, ahol igénybe vetted. Nyilván ma ez a telekommunikációval nem így van, de érted, elmész egy ételembe, oda kell menned, hogy megedd azért és ott fizetsz is érte, míg a termék, az eljön a gyártótól hozzád, és ott a sarkon megveszed. Na most a pokorra kerülés azért, mert az ördöggel alkut kötöttél, az eddig úgy működött, mint egy szolgáltatás, hogy a, a megbeszélted az ördöggel, és a, az életed végén te leülted a pokolban, a lángokban. Most viszont úgy történik, hogy ő nem azt kéri, hogy majd gyere ide, és majd leülöd a lángokban, hanem tegyél valami olyat, ami, ami miatt elvileg neked majd a lángokban kell fizetni. Stop. És ezzel terméket, és dobozos föl... terméket csinált a pokorra jutásból. A lángok itt vannak a földön. Tehát, hogy te a lelkedű fel fogsz fizetni igen, ténylegesen igen, a igen. a Nem a, a, bűnöt, a halálodkor, hanem a... amikor elköveted mári, azt, amiből már Nekem ez, a, ez következik. A, ez a ez ezért... bűn. Tehát, hogy a, nem itt, a, itt igazából, igazából csak az a kérdés, hogy, hogy te, aki, a, aki elkövetel ezt a bűnt, ezt a nagyon konkrét bűnt, te, te fel vagy készülve, el vagy készülve arra, hogy megfizesd azt az árat? A filmben egyetlen klien sem pszichopata. Nem szerepel pszichopata. Ugye, egy pszichopata ezt az egész modellt, ezt az egész helyzetet, amit itt felállít nekünk a rendező, ezt megbontaná. értelmezhetetleníteni Egy pszichopata odaülne. Nem értené, talán ezt a Nem, nem még az, az, az, egy, pszichopata, egy pszichopata leülne ezelé a férfi elé, azt mondaná, hogy Róma császára akarok lenni, vagy azt kérni a... Kérni Késő, a későn érkeztem. Hallatlan, egy, hallatlan egy, egy, egy milliárd dollárt kér, vagy az Isten tudja. És akkor a hősünk felnyitna a könyvet, és azt mondaná, hogy... Mit? Vegyél levegőt, vagy nem, hagyd el a, a helyet, és meg elnyered. Valójában nincs ára. ő nem tud árat fizetni, nincs lelke. Aha. Tehát ténylegesen, nem, megkapja, nem tud... kapja Vagy nem kapja ingyen, meg. Őt. Ingyen megkapja, ingyen megkap bármit és mindent, hiszen a pszichopata nem tud a lelkével fizetni, hmm. ő neki nincsen semmi, amit cserébe adhat. És ezért neki nincs is pokol. Mert ha az én istenemről beszélünk, ami a lelkiismeret, akkor a pokol az a lelkiismeret furdalás. Na, hát ha ilyened szó, nem lehet, akkor nem kerülhetsz pokolra. Ez... De akkor nem is tudsz dílt kötni az ördögöt. Tehát is bűn, hiszen Vossz, a lelkiismeret is furdalást én úgy hívom, hogy bűntudat. De egyébként ugyanaz a fogalom, mm -hmm. csak szerintem az ateisták lelkiismeret hát, furdalása. Ezért, ezért a kérdés, a hogy ez a figura valójában nem a metaforája, de egy metaforája, elismert metaforája. És lehet, hogy nincs is itt ez a figura. Tehát ezek az emberek maguk ülnek be egy kávézóba, és gondolják végig a dolgaikat amikor hm. hoztak egy döntést, akkor végül kicsit a kávézóból és cselekszenek annak megfelelően, amilyen döntést hoztak. Aktuális filmek, premiérek Kuzsér Roberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen Itt a 99. Jazzin Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Paulo Gianovéze, a helyszíni filmiről beszélgetünk. Van egy figurája ennek a történetnek, akit még nem igazán hoztunk szóba, ez pedig az apáca. Bizonyos értelemben szerintem a legblaszfémikusabb ez a, ez a figura, hiszen ő, ő, hát ő hisz Istenben. Van egy nagyon stabil és nagyon szabályos világképe, vagy világnézete, amiben nem nagyon fér bele, szerintem a férfi figurája. De elvesztette az De érzéki, elvesztette, az elvesztette elvesztette az érzéki nem, nem is a hitét, Isten jelenlétét. Ő továbbra is hisz Istenben, csak már nem nem, nem, nem, érzi, nem érzi nap, mint nap. Igen. Az ő problémája... Érthető és bizonyos tekintetben átélhető is, de mégis nehezebb ezt, a, ezt az egész problémát hogy olyan megérni vagy elfogadni, mint a többiekét. Tehát az ő, az ő problémája bizonyos tekintetben talán a legkomplexebb. Egyébként maga Teréz anya beszél arról átlag az, az, az emlékirataiban, hogy ő évtizdeken keresztül szenvedett ezzel a problémával, hogy, hogy minden erejével azon küzdött, látva a világ borzalmait, hogy higgyen Istenben és Ugye nagyon hosszú időn keresztül valójában úgy volt apácsa, hogy kb. annyira hit Istenben, mint mondjuk Dók. Tehát, hogy, hogy a kereteket tiszteletben tartotta, és az annak megfelelően viselkedett, és a mélyén reménykedett abban, hogy egy nap talán visszatalál a hithez, de hogy, hogy hosszú évekbe telt, mire, mire ismét elkezd átlag érezni Isten jelenlétét. Tehát, van, hogy... van, ennél, van ennél nagyszerűbb, vagy van ennél felemelőbb ilyen erkölcsi példázat? hogy így hinni, érted, hogy nem kapsz érte cserébe semmilyen. Igen, hát erről szól mondjuk a Némasság című film is, hogy úgy kell hinni, hogy, hogy a, a, a válasz ugye mindig a Némasság. És ö, ö, ez a figura is ugye ö, a Némasság Megtapasztalva, vagy az apáca a némaságot megtapasztalva, végül az ördöghöz fordult tanácsért, vagy hát nevezzük ezt a figurát bárminek, de semmiképpen sem egyértelműen Krisztushoz fordul, azért ezt beláthatjuk. Szeretnék, Akkor, megoldást keres. szeretnék említeni két impressziót. Az egyik az, hogy mi van, ha ez a fickó nem annyira misztikus, mint ahogy gondoljuk, hanem egyszerűen van a Philip K. Dicknek egy ilyen ötlete, hogy aztán filmet is csináltak belőle, az a címe, hogy Next, a holnap a múlt, és a Nikolász Kék játszik benne, ezután a film után meg, hogy soha többé Nikolász Kécs filmet nem lézek. Elképesztő szarfilm, de az ötlet milyen jó, hogy, hogy születik egy fickó, aki csak három perccel lát a jövőbe, nem tovább. Jó iratolás. És lehet, film hogy látta, rossz, rossz film. film, de milyen jó ötlet. Tudod, hogy ezt a jövőbeutazás ez ezt, ezt leszűkítjük ide. És lehet, hogy ez a fickó egyszerűen csak látja, hogy mi fog történni, és be, beilleszti az embereket a helyükre. A másik ö, impresszióm, az pedig, vagy egyszerűen... Ö, ö, a asszociációm, a vicc, amikor a róka járja az erdőt egy listával. Nem tudom, hogy megvan -e ez nektek. És akkor jön szembe, mit tudom én, a kecske, és akkor kérdezi a kecske, hogy róka, mi az a lista a kezedbe. Ó, ez csak a lista azokról az állatokról, akiket ezen a nyáron meg fogok ölni. Hújú, és rajta vagyok? Hát igen, üh, uh, jön szembe a íz, izé, és mindenféle hülye jön szembe, és jön szembe a nyuszi, mondja a róka, hogy hát ez a lista azokról az állatokról, amiket ezen a nyáron meg enni. Kérdezi, és rajta vagyok? Igen, rajta. Te és róka nem lehetne, hogy lehúzol a listáról de, és lehúzza a listáról, és ez a filmnek a vége. Hogy megkérdezi a bukott angyal az én olvasatomban az Istent, hogy nem lehetne, hogy abba hagyom az embereknek a nyomorgatását, vagy legalább ne kelljen néznem, hogy mennyire rohadt nyomorult az nem, ember. Nem ő nyomorgatja az embereket, könyörgöm. Az emberek akarnak tőle valamit, előnyöket akarnak maguknak, vágyak fűtik őket, ez a sorsunk, a vágyaink által égünk gyakorlatilag ebben a világban. Ez a világ, ez, a, ez ebben a metaforikus térben. Ez a, a, a tisztító tűz, ez a purgatórium. Itt égne ég, égünk a vágyaink által, a vágyaink tüzében, és ég kibelőlünk a bűnünk, vagy ég kibelőlünk a gyarlóságunk, és válunk egyre fejlettebbé, és fejlettebbé ebben a tűzben, míg aztán marad a a gyémánt, amit kikaparunk a hamuból, és az a tökéletesség, és a teljesség. Na most ez a, a pszichopata, amikor leülne, mondjuk, ahogyan a filmben nem történik meg, hiszen nem történhet meg, leülne ezzel az emberrel szemben, ő őtőle semmilyen kérést nem lehetne, a könyvben nem lenne semmi, hiszen tőle semmi sem én idegen, hiszen nincsen énje. Az énnyéből nem következik ténylegesen semmi. Pusztán kizárólag az egója van, tehát csak vágyni tud, de nincsen benne semmi, ami a kiég, miután kiéget belőle a vágy által a, a halandó anyag maradhatna, mert, hát, mert nincsen... De valóban megvan minden nincs lehetőség semmi arra, hogy sikert arasson. Tehát, hogy, hogy a neki... sikerhez minden, de, de, de árat fizetni. Hát ugyan mi a félára tudna fizetni, hisz nincs lelke, nem tud a lelki üdvével fizetni. De ilyen skruplósok hián számára nincs nincs lehetetlen. Éppen ezért sem adhatna neki cserébe semmit a, a férfi. De hogy egyébként egy, egyetértve részben az oszival, részben a, a, a, az általam korábban mondottakkal, most megint azt gondolom, hogy ez a sátán kicsit belelóválva magam abban, amit az imént elmondott az oszi, mert hogy, mert hogy és picit emlékeztetek egyed Robi, arra, amiről korábban beszéltünk, hogy miért, miért akarja hallani a, a részleteket ez a figura. Mert az, mondja, hogy én a részletekben igen, hiszek. hogy a részletekben hisz, hogy, hogy, hogy ő nem csak lejegyzeteli ezeket, ő, ő valóban olyan, mint az ördög. Egy, egy, egy, egy, egy angyal, aki az emberekhez akar közel kerülni. A, a leghatalmasabb arkangyal, aki mégis valahogy ember akar lenni, érezni akarja azt, amit az emberek éreznek. A, ö, a Lucifer ö, a humanista sátán. Így van, ő a, a Lucifer Ugye mondja magáról is egyébként a, a, az ember tragédiájában, hogy ő a legnagyobb humanista. És ez valóban így van. Ő, ő imádja az embereket, ő, ő meghal az emberekért, mármint hogy a szónak a, nem az eredeti értelmében, tehát hogy, hogy rajong az emberekért. E, és és nem, nem tekint rájuk olyan furcsa részvétlenséggel, vagy olyan látszólagos részvétlenséggel, mint az Úr. E, ő, valója, ő valóban meg akarja váltani az embert, ő segíteni akar az embernek, csak hát folyamatosan beleütközik a teremtés hibáiba, De. hogy ebben a rendszerben lehetetlen az egyéni, vagy akár a. a, a e, ebben a világban is, akarja. Megváltani Igen. az embert már pedig nem ebben a világban van a megváltás. És, és, és ez nem hibája a teremtésnek, hanem csak tulajdonsága. És, és azért is ezeknek az embereknek a szavait, és egyáltalán azért foglalkozik az emberrel, és, és teljesíti a kívánságaikat, bevetve minden hatalmát, mert, mert ez egyetlen szállamin keresztül az emberhez és a teremtéshez kapcsolódhat. Ő vízik, és valami jót akar látni, itt ez is utalás arról, hogy ő az ördög, mert ilyen mondás is van, és ez nemzetközi, hogy az ördög a részletekben rejlik. Plusz nem alszik. Ezek csak ilyen finom utalások, Igen, csak ő Helyett. eleget szenvedett már a saját poklában, ő szerette volna látni, hogy az ember jó, de rosszul van attól, hogy ezek az emberek képesek megtenni azt, azokat a dolgokat, amiket kér, pedig mindig azt reméli, hogy majd nem, illetve bizonyos ponton az összes szereplő megkapja, amit akart, és másnap jön, hogy még nem kapta meg. Ha de, de ő, ő bízott az ember bukásában is, a és a bukás sem kapta meg. Tehát az ember, az ember sokszor jól is vizsgázik, tehát az ördök kudarca éppen ebben rejlik szerintem, hogy ő mm -hmm. a bukást várja minden pillanatban. Azt, amikor az ember valóban elkárhozik, akár az ő segítsége nélkül is, vagy az ő hatados segítségével mindegy. Nem azért széreckedik ez... vissza a paradicsomba, mert valamelyik ember fölé helyezkedett el kölcsileg, hanem azért, mert nem bírja nézni, mennyire nyomorult a többi. A teljeséghez legközelebb álló. Öregasszony már a film elején megkérdezi a hősünktől, hogy honnan tudhatom, hogy maga nem a sátán. És erre azt válaszolja, hogy nem tudhatja. És akkor a, az öregasszony még megijed, hogy hoppá, tehát itt, a, itt akkor most úgy tűnik, hogy a lelkem a gyakorlatilag már a mennyország küszöbén van. Tehát az öregasszony lehet hátra négy, öt vagy hat éve. Tehát ez az öreg asszony végigélt egy teljes emberi sorsot, és már a mennyország küszöbén van, és itt van most, hogy elkártyázza a lelkét, és hogy végleg a kárhozatba lökje saját magát, pusztán azért, hogy még néhány évet eltölthessen a férjével, akivel eltöltött egy komplet életet. És, és, és ugye akkor mindannyian azt gondoljuk, hogy talán majd ez az ördög, ez majd a kárhozatbarántja ezt a, ezt a már angyalt, ezt a, te, ezt a teljes embert, és végül ez a teljes ember az, aki kirántja a kárhozatból ezt az ördögöt. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99. jazz -in. Spoiler alert!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 Ha a filmről beszélgetünk, én azt gondolom, hogy az Isten meg a sátán, ezek metaforikus alakok, és főleg ebben a filmben a sátán tulajdonképpen nem más, mármint ez a, ez a humanista sátán, mert ugye két alakja van a sátánnak, van a Belzebúb, amelyik le akar rántani téged a kárhozatba, és van a Lucifer, akinek ne, a helyzete nem ilyen egyértelmű. Persze a végső, végső á, ö, következménye a dolognak ott is ez, de tulajdonképpen ő részt vesz az ember tényleges teremtésében. De ha már egy közismert irodalmi erőzményt keresünk, akkor inkább voland. Az is egy humanista mm -hmm. ördögi figura, mm -hmm. Igen. Is na, na most, na most ugye azt gondolom, hogy az ördög az nem más, mint az a végzet, ami az ára annak, hogy te az életben előbre juss, te az életben érvényesül. Ugye mi a különbség az Isten és az, az ördög között. Annyi, hogy az Isten azt mondja, hogy van megváltás, de nem ezen a világon. Ugye Krisztus ezt mondja, a, a, az, a sátán az pedig azt mondja, hogy van megváltás és ezen a világon. De na a, most, itt valójában itt a jűség az azt mondja, is hogy van, mondja. meg tudlak váltani itt ezen mm -hmm. a világon is itt ezen a világon ö, fogsz ezért fizetni, pedig a lelkeddel. Ő, ha úgy tetszik, hiába, hiába visz véghez ö, a fizika szabályai szerint lehetetlen kéréseket, ennek ellenére nem a túlvilágon ö, fizeted a következményeket, hanem itt és most, nem a túlvilágon nyered el a jutalmaidat, hanem itt és most. Tulajdonképpen ez a sátán, az a sátán, aki profanizálja a végzetet, ide lerántja a fizikai térbe, ebbe a világba. Az is egy hazugság az én olvasatomban, hogy a bűnhődés is egy másik világ történik, mert szerintem az is itt történik. Um, I... Négy nappal ezelőtt láttuk ezt a filmet, és abban maradtunk, miután megnéztük, hogy a, hátralévő, a felvételig hátralévő napokat azokat azzal fogjuk tölteni, hogy eldöntjük, mi mit kérnénk ettől az embertől, hogyha lehetőségünk lenne leülni vele szemben azon, abban a kávézóban, és kérhetnénk tőle egy valamit, hogy ő aztán kinyissa a fekete könyvet, és felolvassa ennek az árát. És akkor persze kitaláljuk, hogy mit kérnénk, és akkor persze kitaláljuk egymásnak, hogy mi lenne az ára ennek. És én hát nagyon sok gondolkodtam az elmúlt néhány napban azon, hogy, hogy én mit kérnék, és én nekem nem nagyon jutott eszembe más kérés. Én az apámat szeretném visszakapni, aki hát tíz éve halott. Ez lehet aztán, hogy túl nagy ár lenne. Vagy túl nagy, túl nagy kérés lenne. És lehet, hogy erre azt mondaná az emberünk, hogy ne haragudj, ezt nem tudom teljesíteni. Olyasmit kérjél, ami egyáltalán elképzelhet. Gondolj bele, hogy a filmben blöfföl az idős nő számára, ahol az Alzheimer-es férjét nagyon jól tudja, hogy nem tudja visszaadni. De azt gondolja, hogy a nő azáltal, hogy olyan árat Miért érte fizessen. Én nem é az, azáltal, hogy olyan magas árat kér érte, a nő megtanul lemondani. Ez, a férfi, a, ez a fér... Tehát ez bármit tud. Tehát ez maradjunk abban, hogy ez bármit tud. Teljesen megoldá... különben nincsen értelme. Két megoldás van arra, én nem így gondolom. Két megoldás van arra, Robi, hogy az apádat visszakapt. Az egyik az ez az ez a informatikus megoldás, hogy minek az neked. Tehát, hogy lemondasz róla. És a, a, de akkor ugyanazt az elégedettséget Jó, ez fog, éred, éred el, Robi. Ezért kár, volt, ezért kár volt bemenni a kávézóba. A, a másik megoldás. A másik megold... trénernek a, a másik tréner nem, ez így, csak így működik. A másik megoldás az pedig az, hogy én te tudom, is meghalsz. Én cserébe. Én nem tudom. E... É, én, én nagyon, tudjátok jól, én nagyon szeretek uh, uh, kicsit rossz lenni. Uh, ha nekem kellene játszálom a férfi szerepét, én nagyon egyszerű dolgot kérnék tőled. Na, itt kellene. Le kell mondanod az anyádról. Aha. Hát ez, ez... ez passzolna a filmnek a, a hát igen, ez, drámájába. Igen, igen, ez túl nagy ár lenne. Én tudod, mit Én kérnék, esetre... hogy keres az édesanyádnak egy élettársat, akivel boldog. Csak tudod, ez, ez nem tud, ez, ez mindászás. Tehát nem az apámat kapom vissza, hanem az anyámnak lesz egy élettársa. Tehát egyetapátként. Jaj, köszönöm szépen, csak. nem erről volt szó. Tehát hogy, de, itt meg tudod, tud, látod, ez a figura, ez pont attól az, aki hogy nem rád téged, nem ravaszkodik. Ő nem egy célhámos, aki így hát, így, hát így, ezt úgy is érthettem volna, hanem az ténylegesen a vágyaimról van szó, és ténylegesen a lelkeddel fizetsz érte. Én azért nem tudom, mert más, nem, nem, nem, nem pontosan. Nem tudok más, nem tudok már Elég jót kértem? Nem, nem tudtam már, igen, igen, azt hiszem, hogy ez elég, elég, elég erős volt. Én, az az igazság, hogy minden, minden hónapban legalább egyszer álmodom az apámmal, mégpedig azt, hogy él, mégpedig azt, hogy az tévedés volt, nem is ő van a sírban. Soha meg sem halt, tudod, mint egy ilyen mm. nagyon rossz szappan operában. Így viszont teljesíthető. Így igazán, így, iga, igen, hát így, iga, így igazán nem is tudom elképzelni, hogy így mit kérhetnék ezen kívül. Mm. Nekem teljesen anyagi jellegűnek tűnik ehhez képest a kívánságom is. És ez pedig az, amire évek óta gondolok, hogy bárhol élhessek a világon, hogyha kedvem tartja, és azon a helyen jogilag meg is tudjam védeni magamat. Tehát, hogy bármelyik országban megülhessek három hónapra, és ott a jogi terrorral ne tudjanak kizökkenteni. Tudod, hogy a drága ügyvédek miatt Ázsiaig menekülök a végén, mert erre már nem Én telik. Ezt nem értem, hogy miért van Te, nekem nekem miért van De az vagy! Bármikor akárhova is mehetsz Kész, ez, ez miért olyan fontos kívánság? Nagyon, miért, miért nagyon fontos tűnik, ez hogy, tűnik, neked, hogy semmit miért olyan... nem kell tennem azért, hogy ezt megkapjam Akkor nem is, hogy vagyok? Nem, szerintem nem, nem végezted el rendesen a házi feladatot Tehát, hogy arról van szó, hogy kértél valami olyasmit, ami gyakorlatilag már most én, ezért van. nagyon, van Megint csak én leszek a sátán Ezért is nagyon nagy árat kérek Meg kell ölnöm a Robi anyukáját Nem, soha nem lehet gyereked azt hiszem, hogy nem kértél semmit. Ahogyan Megint semmit, semmit, semmit ó, nem kértél, ezt soha ó, nem lesz gyereke. Ó, nem akar. Nagyon, Valószínűleg nem lesz. De ha meg lesz, akkor is már lemondtam róla. Tehát ha le, ha, le, ez ha le, nem, lesz, az nem, már is állami gondozás. Akkor bamban. lehet, hogy már előre elkezdtél fizetni. <sínt> <sínt> <sínt> Na és te? Mire gondolt a nyári? Én nagyon esküszöm, hogy nagyon sokkal gondolkodtam, minden lehetséges szenáriót végig gondoltam, tényleg. Tehát, hogy a anyagi rész gyerek, nálam is van egy két éve halott anyuka, minden, amit lehet, azt így végig gondoltam, és mindig arra jutottam, hogy, hogy ez a sorsom is kész. E, és ez most nem azt jelenti, hogy félrejötes nejesség, hogy bármilyen tekintetben, nem tudom, szívesen, vagy Boldog múlásan, ember vagy. Fölöttetek állnék, vagy, vagy azt jelenti, hogy, hogy... hogy boldog ember vagy, Nik Fui Csics és te. E, nem, még csak ez sem jelenti, hogy boldog lennék. E, nem ezt jelenti, én mindössze azt mondom, hogy, hogy én elképesztően félek a kontrollvesztéstől. Minden olyan helyzettől félek, ezért félek majd az életem, vagy, vagy parázok előre már az életem, utolsó, nem tudom, heteitől, hónapjaitól, éveitől, amikor nem leszek a, a képességeim birtokában, mert hogy, mert hogy. és számomra az is, amikor, amikor valami valami nagyon furcsa előnyhöz jutok érdemtelenül, az is valahogy a kontrollvesztésről szól. Tehát, hogy történik velem valami, amihez nincs közöm. E és akkor az miért történik velem? E ez, félek, hogy idővel ez is egy ilyen nagyon erős szorongást okozna bennem. Tehát, hogyha hirtelen a nyakamba szakadna most, nem tudom, 10 millió dollár, e és kilépnék a munkahelyemről, és új életet kezdenék, e tudom, hogy egy ponton túl elkezdene zavarni és izgatni az, hogy mi lett volna a sorsom, hogyha ez a, ez a ha nem ér, nem ér a Ex Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy vajon a saját sorsomat vagy valaki érdemtelenül, szóval akkor nem kér semmit ez, a, ez, a, ez igen a... és mit kérek mit kapok érte a cserébe mert mit kell tennem ezért cserébe nem kér semmit nyilván semmit, de az az igazság hogy nyugodtan bármit kérhetsz mert utána még mindig nem muszáj teljesíteni azt a mi a feltétele. de furcsa az, de hogy... ha nem nincsen egyáltalán kérésed arról van szó hogy félsz hogy megtudod hogy mi az ára a vágyadnak és már nem, ezzel nem. sem akar szembesülni, sülni még a saját csordatérnél tovább nem, nem. nem teljesíteni az árát. nem, nem. Megmondhatod, hogy mire vágysz. Vagy, vagy tényleg Nikvujicsics vagy? Jó, jó. És irigykedjünk rá, hogy miért? Nikvujicsics plusz jó. kész plusz megmondom, láb. Mag, megmondom, Megmondom. Eh, le a lámpát, is aki, aki tér. Nem. <gül> <gül> szóval, hogy ö, ö, én, én én nem, nem tehát úgy nem, tehát nagyon sok dologra vágyom, de azokat vagy elérem én, érted? Uh -huh. De azt hiszem, de hogy de... ennek elmondom, hogy mi az ára, a kezedet és a lábadat is le fogjuk vágni, és úgy kell boldognak lenned életed végig, mint Nick Foujt De nem is. vagyok boldog, és nincs arról, boldog lennéd. Hát, lennék. az leszel. Ez korrekt. Én egész Vajon Nick Hogy is is mit kérheted? Mit kérheted? Elnézést. Tényleg szeretnék lenni. Elmondom, elmondom, hogy... Rendben, de a kezedet és a lábadat el fogod veszíteni, viszont nagyon sikeres leszel. Elmondom, hogy mit kéne kérnie, ö... Niku Icsicsnek, bocsánatot. Én, én ezt gondolom. Az IMDb-n hol néz ki, melyik, melyik, pont, melyik két pont között lenni. van az értéke Szerintem, nagyon, szerintem a nagyon alá van nagyon 6 és két között 6,8 az IMDb-n. Hát, hogyha hát pontozzunk. Szerintem ez a film 8,5-ös. Szerintem annál kevesebb. Annyi, mint? 8 körül. Uh -huh. Ami igen jó. Uh -huh. Szerintem hét, mint az isteni erények száma. De nem, annál se több, se kevesebb, mert tényleg voltak, voltak benne egyenetlenségek, de ettől függetlenül ez egy jó és fontos film. Ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen mára. Puzsér Robival, Nyári Gáborral és Horváth Oszkárral. Ja, és hello! Köszönjük, sziasztok! A kézműves Street Food lövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre.